në këtë natë të çojmë në xhamëz, në vakë. Duhet pamë një këshë të lidhë zakisht 2.200. 100. Do të vazhdojmë kaq një vit. Postroja çe mallimin da lutja për të gjetur këtë vend të gjithë këtë para se të ikim selam. Pastaj të më dhëgur Ujakin, selavatet dhe të kemi kaluar të duat atikë mund një dua që ka porosit dhe na ka mësuar që ti themi para selameti i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thon se kjo dua për bon rritën e saj, kërkesën që të na mbron Allahu xheloa nga katër xera. Nga katër vota provova pëndryshme që padoshim. Që bëm punë të rëndë dhe mund të të përfundoj të pashkatur në denim drojë dhe legjërat. Shahan ku dena dhe isprava më v initiatives të plan në e tu thor në ta Ondi dhe ta keskinu dhemi i seス Simple Za qan e luk dhi tira E të milento, ka echTu Webigam për dhe Sh 문제en më rëvac nuk dolër Po u president vëkion book o e sfora dhe në tjet mundtant ao lfinoh وتقف في زود غير له وانا بنروز مروان في غسروه فييتس في وقت دي سامن كوفرن سروه فييتس ودوشمسا كندروز سروه ده سيديان تنغشلا الله جل الله قفرن نفسه اايا كخيوار كتقوده كتييتش ليغ مستروه سيكو الله جل الله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن ام Allah e shtëri ka kriuar vë dheke në dhe jetën, dhe jetën, që të spravën kush për juve është në vetër mirë, kush për dhe vetër në vetër mirë. Dhe spravët e për e mëjshënë, më për djetarët, i tëndarë spravën në dhisa loje kërësore, kuaj që dhërët që të uar mbrojët e nga dhërët në rua në vazhë nështë, janë dy kërësore, janë dy grupe spravë është kërësore, që besinëtari duhet jetë i kujdeshëm dhe duhet që ko të lu të alë njëllë alë meru nga spravët e kësa jetë të kjetë parasushtë do djë loje të spravët. Spravët e parë është, spravët e dyshime dhe dileme dhe. Që njerë i më uspëru me dyshime, ndryshme, dilema që e pëngojnë me një të vërtetën, që e pëngojnë me njek atë që Zotëtë ka këku për ti. Dilema që kanë vëjnë me islamin, me pejgamberin s.a.ll me zotin që lehu ala lana ujtë dhe të ndryshme që dhëto të jenë pëngjesë seriose që njeri me e pranud vërtetëm, që njeri me e ndjeng vërtetëm. Dhe dilema që nuk kanë, nuk janë të këtini vili të lartë, por mën të jenë në mëtollëta, për rëndë dilema. Për shra mësë njerës praktisë në disa obligime të saktuarë, për shkak në disa dilema që që kanë, në kefalë namazën, ka këtë dilemë se ë nuk kam kohë ose jam zënë me punë ose për shembull nuk e fal namazin nga se e thot ë nuk huajmë lon disa punë faktuar e den se i bën të punë jo të mira andaj thot ato punë suna më lon e përdesë ato punë suna më lon unë suna më fal kjo dilem kjo dilem e rrezikshme që i largon njerëzit nga zbatimi i rrugës së Allahut dhe Onun Ti do pse bën punë të mira, fal namazet, nga tek e fundit namazi është çpresa jote që ndihmon me uin ka punë të këshire. Fal namaz është të mos e larguti. Në këtë dilem, son njerëz për shembull, janë lar namaz dhe do në rrugë për shkak se kanë rënë provatë këtë dilem ata. Dyshimë. Nuk është sigurt se bën kjo fat puna apo. Ti thosh bën. Hajde fal namazën. Edhe pse dofta ende vazhdon me 100 çështje të mira edhe fëndërës të vazhërë endëme qenë në pungë një të mirë, së qoftë edhe jë është keqëa, në nuk pa e lejojmë, mirë po, e jë ja fërë namazën, së pakunë namazën së fraksisë, për shambëllë, e dilema të të të të nërshme, që njerës i pëngojnë nga zbatimi i të vërtetës dhe unëve të allajën lewana. Nëndaj, e para që kërkujmë mbërët nga allajështë të aronë nga sprovat që n mund t'jen med vërtet sprovnit në kësoj bote. Dhe lojë t'i sprov ashtë, sprovët e epsheve, ekojtëve, joshtjive të ndrymë që kanë dërë në këtë botë. Edhe të mund t'jen pënges, që njeriu të zbatan urën të Allah që dhe gjithë në lu. Ka njarë të të të të të të të të të të të të të të të nuk e kanë dilemë, absolutishtë, nuk kanë dë një dilemë, jan dalidhet me praktikën e namazit, kur morr më shumë namazet. Mir, po pse s'fanot i lën punë për mukad? Të inkis mat dotot and nuk është i gatshëm dotot që më, me sakrifikohu pse? Po shkaqse gjumi për të arsht më i këndshëm se namazet. Gjumi për të arsht më ëmbël se, se namazet. A e din se më mirëm u false në flight kur punë din njerëzut? Po pse nuk çuat më false bon? Po shkaqse i ka kaplu epshin. Kojta. Dotot kënëtsia që ata janë te dhe përshka kësa nuk unë kjo sprovë së në një në sprovu me këtë punë ose përshamë lë sprovë ashtë lëkminja pas pasuris që në nuk shikon pasë e fiton me halala, me haram me haka, pa hak, e fiton me hakka, pëhak e merë të që i takon apë po nuk e merë dhe shle e merë të që nuk i takon pëse e bënd të njerë betëm nga pëngopsia e bënd nga lëkminja këta kënë në sprovë kjo sprovë e përsh njëri më usprohu me me lakmi, me pangopsi është sprovë, në këtë e këtë në sprovët e jetës, edhe të tira që mund njerë me e godit, e që mund në me zhvëndos nga uëthimi i ti i duher kërë kërë Gjellëvala. -Gjell ka alloj shumë, ka, e, në sprova. Përshamër ka ndod njerë që nështëta mund të jetë, besimtari mirë mund të jetë mështëta, nga ta që krynë obligime caktuara, por i ndonë një sprove caktuara. I ndonë një telashe fatkesin këtë një një. Dhe nuk mundet me e përbalu, nuk e kuptonë si duhet, dhe qëfar? Ka mundësi me nëzirën gabinartë e allurimin dhe Allah Gjendrërësikosve karasë në bërshënë. Në qëta këtu e në sprova? Që në kam su përkëmberi së në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n E dhe sprova më amadhe e kësaj pjesë, sprova më amadhe e kësaj pjesë, të pjesë, pjesë që ka përme jetën, në këtë jetë. Në se ka thonë, në shërë dhe fitnë të nëmahja, uëllë më madhe. A zotë më ruen nga, sprova e kësaj jetë dhe pasdikës. E sprova më amadhe e kësaj jetë është, dhe tëtë fundi kësaj jetë. Si për po dërnjëri nga i të kësaj volë, apo dhe dhe q apo nzevdi që ai gatshëm i, i dot Allah përpara i penduar, i përgatitur, i post apo dheniga këtë dhunjo ndërsa i vërzon mundësia me thon shahadetin na ilahi illa muhammed rasulullah apo dheniga këtë dhunjo i jëson mundësia me kërku falë për Zotin e më prmend Allah xhallora po si po dal a se ngjera Allah në rrugë ndodhim vdekje të befasishme befas po vot sulmi caktuar aksident që ka prit njerë i farë e heqë, ka të doda aksidente, ka të dikë në mendë, pa i do në mundësi që, me e përmisu gjendë. A i nështë të ka qenë i përmisuan, inshallah, përkat të atil që, i ka zënd Befas, përndaj, njerështë të herëshën, djetarë për parë, ka thënë, për lutën që i pas, ka pasë, ka thënë, o zëtë në ruaj nga vdekja befasisme. Befas. Ka zë njeri me pasë për shamb llo naruat a vjen tia vjen ose befas ose vjen si pasojë ndonjë smundje ose dĩqysh ai vjen apo dishum se smundjet janë vështira e po i japim mundësi njeriu që katakatat ensa pashpërson ka fundi bën togë më shumë bën punë më, më shumë nëse është i shtyr në mosh për shembull ensa çdo ditë mund të jetë fundi i tij e kanë informuar mundësi e mapiun për gatim mëçi di mi di e sandosh do të thot një një befas më on për shkak se Rallë për njerëz mund t'ienë të përgatitur që të dënojmë për porra. Prandaj kjo astru me vërtetë që njëri e ka gojën, e ka det, si po dal nga jeta e kësaj bote, ngaculla fort po dal te kësaj bote e po vazhdon pasojë në botën tjetër. Edhe s'prova ka të, të, të, të kapim vdekjen e pasdijës. Do thotë edhe pasdijës ka sprova. Nga sfrua te pasdijës është sfrua varrit, sikurse kemi sik. E pëse e sosal, kësajna, ka bequnë pegamberi sësëllëm? Nëse është pjesë e kësajnë, e ka bequnë përshka këtë rëndësi se e ka. Nëse sprova më e rëndësishme që duhet besimtar me i kusur dhe meni, si pa e te këllën sprova, në vërit. Nëse atë e te këllën si duhet, ja përgjitë të duhëra, me lene, laot, ato që një matutje, janë më të leta. Janë sprova, për janë të te kallushme. Sprova ë dintë gjykimet kur në rrin qallën ato mundime ato përvitime të tmershme që ndodhin ditën e gjykimit thë has tro dolja për Allahut dhe ne llogarisë e shorja vendosja e veprave apo rëndohen apo përëndohen apo vinin lat asi po ndodh sprovat janë telasha andaj gjithaqë këto na kam su pejgamberi saqë shikojmë brojtje na runa loja lën nga gjitha këto strova shukran Allah saosh formulim më shkurt Ti thuam duat tu o zot më ruaj nga shprovat, më ruaj nga e keqja e shprovave të jetës, së kësaj dhunjoje dhe pas vdekjes. Sa so kur thua ti sa so përthiem këtu. Disa so i numruam është shumë nga ato nuk patmë si numruan prej Zotit i din. Për gjithë ato ti ke kombruaj të Allahu xher llora Allah me tut. Dhe kjo është mirësia këto duave, janë të shkurtë, janë të lehta, por janë shumë përbraçues. Përfin dhe nësaj shumë temat të rësërëm qene, në du njëtë në kësaj bote. Dhe ka përmjullë peygamberi sallallatë në këtë, dhe të lutja, përmi në shërri fitë në tingë mesihit dëgjal. Dhe Allah më ruaj nga keqë jetë dëgjalit, kushë dëgjalit. Pëygamberi sassam nuk ka fuhull e ashabë shumë për dëgjalit. Dhe njënga, ka thënë peygamberi sassam në vëtë sadithë, dhe se nga shanet e kjam Senjërat do qoflosë për dëlljalën. Sot nuk e njohin dëlljalën. Nuk e noj, nuk e njohë njeri sprovën e dëlljalës. Qëçi na ka mësues pejgamberi sa sa më e njoh në Kastëru, dhe ka thënë pejgamberi sa sa më amin nabin illa wahdara ummatohu ad dajjal. Nuk ka pejgamber që ka shkëndyr fytyr tokës e çë në e çë në ku ka tërheq voreti popletinga sprova e dëlljalës. Skope pejgamber, kën pejgamber çon tonu i kanon po vletër unën nga të gjallë. Kusë të gjallë? është një krijes që delë, tët, ajo është njerëz, njerëz, krijes linë, për i bau e pinone, mi po jepë, Allah, gjallë në ura, aftësi të jash zakonëshme. Dhe ato aftësi të jash zakonëshme që aji ka, janë sëfrovë për njerëzit. Aji ka më të si me buë qëdinet shumëta. Dhe mbi bazën këtë qëdineve, i sëpravën njerëz në besimit të unë një në një zotit e pasaj e kalan këtë fazë dhe dhë thot njërëzë, unë një më zotit gjellalu, dhe dhë gjellë alë, na mudhu billa dhe kënë njërë që besojë nga që thot njërëzë, nëse në besanë se më zotit të të të të të shionë Së sprojë dhë gjellë alë ban sprojë i e alëna dhu gjellë alë gjithë këto shere si sprojë njërë mu sprojë apë po besanë? apë po po besanë? si pë gjindë unë një mbroj pëjtina, unë e dalë ati dhe i thëmë të përramë. Në që pëse unë e vdës, a i dalë, atëherë gjithë dhe njëri është kujdesari vetës ati, më runë, dhe e gështë një pyte më rëndësi këto, nëse dëgjallë është nga spruat e fundit, është nga shëndë e kjametit, e pëse nuhi a lehisat, i ka thëmë popletët rëndë për dëgjallët, këra e ka di q ko me pas pegamber tjere, ko më ardhë zhvillime, tek të një kja mjetë. Muhammedi, sallallat, së mësej, i ka thonë umetit, ashabbet i, nëse jëmë gjallune, e pastaj, i ka thonë ashabbet i rruri për i dëgjalit, së ka thonë, ka me dalë në fund, i të rruri të umetit në fund për i dëgjalit. Dalën dëgjallit dhe sprogaj dëgjallit. Këto dhënë, këpër në me dalua. Dëgjallit ësht Kordelaj, është kulmi i sprovasa ti. Dhe të të të dhe gjalli kordel, në mesë njezve, është kulmi i kësoj sprova. Mirë, po, sprova e dhe gjallit, është edhe pa qenë dhe gjalli prezent. Sprova e ti është, endhe pa qenë e prezent. Pra ndaj, pejga mërës me kamësu me, me, me, me, me, me, me, me kërku brujte ka lo gjendo, ju nga dhe gjalli vetë un gas prova the jolyta. E dallon sprova ti dhe vetaj si si krijesa. Pse la është sprova the jolyta? Përveçoj se do so të me çfarë urësia ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kërkumbrojtje. Dhe jolyta, dënëzër nuk e ka të vërtetë në vetin. S'ka argumente, ai s'ka fuktë më ull me debatu, me dëgjallin e mund, e mund, fejtë të ka fakte. E mbi cilën në bazë a e ndërtën ndikimin e ti dhe shtririn e fushetet e ti, mbi cilën në bazë, i bazën e forcës, fuqis, njëpë ja, Allah, fuqis dhe forcë dhe me këtë ndikën. Parëmëndoni, për shambull, për jasë që ka në hadithet të begamberit së dhazan, ka forcë, do që së një dhe në nërshme për para. Shkëm me një vetët, a në besojnë se më allahu të të zbesojnë të i e dëgjallit i nalëm vërëqintëm. Së po allë, i nalë mirësit, kësë provë është. Me që i nalë? Me dhunë, me forcë. Dhe njerën dëtëruon që në është përshka këtë forcës ati që e ka fuqisi e ka me i besojnë. Andaj së prova e dëgjallit është shkort, me tha. është imponimi i të pëvërtetës, si të vërtet përmes forcës. O të është një pëvërtet, imponohet se vërtet përmes forcës e dhunës. Ondaj, gjitha imponinjë i të pëvërtetave, që u bëhet njerën me besunë to, me i përnuën to, jo si pasu e bindjes, jo si pasu e djes, jo si pasu e forcës e fuqis, është pjesë e spërësër dhe gjallët, Allah në dhunë. Sa njerë për shëramë të sanë, përse depu, ju sëm bin, ju së ka fakte, ama fuqia e dikujt e ka bó që më u binte. Fuqia e dikujt e ka bó që më u bin në ato vlera, më u bin në ato fakte, thotë që mendon se janë fakte, por ju jo po shkak të bindjes shkencore, ju jo po shkak të bindjes logjike dhe të arsyeshme, po në mbipazën e thëfosë fuqish, e sara fuqis. ndodh pa të qetësirë se në përhap e kota, përrave, përvërteta në mes të njerështë si pasojë dhunës dhe imponimit. Pa shambull, sistemet e kaluara, i komunizmet, pjatë njerës shërënë, së kanë që në binës e shënë e përvërtet, për forësë a, a dhunës, represionit, ka bëmë bindë. Njënë si karo, a, fuqia, karon, një një merë, të pëze, dhe kujënë, si kara forësa, si ka fuqia, njerështë ka rronë një një një një një një një një një një një një një një një një një një e ka praktisht këtë përvërtetë, së kanë që në bindë në tapë. Së kanë që në bindë në tapë. Me që e kanë majtë? E kanë majtë me forseme dhunës, me, me, me, me, me fuqinë, e, e, e, e ndikimit, represurit, agresurit e kështë më ratë. E mënyra tjera, do të të kur, disot përvërteta prezentohen dhe imponohen sitë përvërteta, por, ju jo përmesë legikës, ju jo përmesë arsyës, ju jo përmesë fakte dhe argumentët përmesë, dhunës përmes presionit. Andaj, kjo është dhe kja ashtë sprofa dhegjalit, dhegjalit që të vjerë. Përndani e ka fun për përgamberi të osim që në mbroj, me këku mbrojë të ka lach gjellio nga sprofa dhegjalit, nga dhe run nga lach gjellio nga shheri i ksaj sprofa. Ane këtu janë katër gjerra, nga tësiratë nga kaporasit përgamberi të salë dhe osim që të karkoj mbrojë të tekzoh gjerdu, që latë maruhan, me së rohan varnë, nga sprova e dënimit në xhenem, allohndruaj, nga sprova e vdekjes, nga sprova e jetës dhe vdekjes, nga sprova e djalit. Dhe açi na mundson të ndërrosh të nguruin nga sprova e djalit tash me njëftë sprovë, me një uftë sprovë, dhe me një uftë sprovë tjetër. Nuk mundesh me të Allahu të ruajmë nga diçka që ti nuk din çka është reja. Prandaj, nga kuptimet e kësaj duaje është që fillimisht me një uftë sprovë ti kurrë ola mruan ngasroan var ti e, e din çka është ai çka ështëruar von kurrë ola runga sfoma s'u tas sfoma tjitë çka me to dënimi në var gjenimi çka është gjenim sfrua të jetës fletë i çekom kto kto e vdekës kto kto i njëti ti kur kakan bëhet të kallaxhëllot cilind në kokë ti e din për çfarë po kërkën bëhet për çfarë po kërkët e kallaxhëllot në rrugë po vaj e kim kokën tënde Dhe gjallë një kërë e përmajnë, edhim kësh është, edhim që fa sëpruvë mështë, edhim i që fa baze ka sëpruvë, andë jo Allah mërujnë ka sëpruvë, mërujnë jo Allah që të kërë mështë përqafaj, asë mështë bimë dhe më diqka përshka këtë forësës, së dhunës, po përshka këtë forësës argumentit. Për ndaj dëllën njëri me pasë forësën e argumentit dhe dëllën me pasë argumentin si forësën. Argumentën e forcës, bindjes, pa e forcës e për pas, s'ka argumentë të bindjes, për ka argumentën e forcës, argumentën e imponimitë. E përmësoj me, me i detyru, për ndaj nuk ka detyrim, për ka, ka bindje, islami është bindë, nuk është detyrim. Allahu Gjallahu ala me dashtë, i kisë bindë kejt njerëzit, të është i përrejtë, kis i kisë mujtë, qëmë letë, për i kalen njerëzit lirë, që të bindë në basë të fakte dhe argumentëve, ju më i bazë në, e fuqisë, ne fuqisë. Prandaj Allahu i ka thënë: "Qihet e dhe i Zotit, qebi, dhe i të, Allahut, dhe tokës, tia tawan aw karhan." Ne anshëroni ndaj Zotit qeve i ka thonë. Ne anshëroni ndaj Allahut betokës me dëshirë ose pa dëshirë. Çka ka thonë? Qalu ataina ta'i. Ja po na shoh me dëshirë, me bindje, jo për shkak se po na imponon Zoti jalo, po për shkak se i vim bindën se ti je Zoti i gjithë. Ne bibë të qallojë Allahu i ju me forcë, ju me dhun, ju me imponim. E themi për rrugën islame dhe i që kur vligim me Allah xhënllahulla nga dashuria, nga respekti, nga bindja, jo nga imponimi ngatuna. Prandaj, kjo është ajo që më ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam, allahu sllallahu al çta ruam nga këtë sherrë, nga këtë kshija, ne nga shumë sherrë të tjera dhe nga shumë kshija të tjera, na ruan në Zoti xhënllahulla të na jap mëshirën këtu në botë dhe të na jap mëshirën në, në botën tjetër dhe të na ruan Allah xhënllahulla nga nga zjarri i xhenemi. Dhe kaj që përë fundë edhe kësaj pjesët e kësaj doaja, edhe nda kiminarëshën, Allah ju ruaj dhe shkërblerë. Sallam ala Muhammadin wa ala Ali, jo sahbë, jo sallamu të zimën këthira.